13. fejezet. Égi kastélyok. Egy meleg szeptemberi délután Lori kényelmesen hintázott a függő ágyában, és azon elmélkedett, vajon mit csinálnak a szomszédai. De túl lusta volt, hogy utána is járjon. Most éppen morcos hangulatban volt, mert eddig a nap felettéb haszontalanul, mi több pocsékult el, és azt kívánta, bár csak előről kezdhetné. A forróság ellustította, elhanyagolta a tanulást, amivel Mr. Brook türelmét a végsőkig feszítette. A nagyapját azzal bosszantotta, hogy fél délután gyakorolt az ongorán. A, a cselédnek azt füllentette, hogy az egyik kutyája megveszett, amivel rémületbe kergette őket, majd legorombította az istálló szolgát, mert nem gondoskodott a lováról, ami persze nem volt igaz. Ezek után bevetette magát a függő ágyba, hogy ott füstölögjön, a világ általános ostobaságán, míg nem, a gyönyörű idő akarata ellenére is lecsillapította nyughatatlan kedélyét. A a föléje boruló sűrű zöld lombjára bámult, majd álmodozni kezdett. Éppen elképzelte, amint egy világkörüli utazás során szeli az óceánt, amikor egyszer csak hangok ütötték meg a fülét, amelyek egy szempillantás alatt a partra vetették. Függő ágya hálóján keresztül márcsékat látta kilépni a házból, mint akik épp nagy expedícióra készülnek. Vajon hova a manóba indulnak ezek a lányok? gondolta magában Lori, és álmos szemét mereztette, hogy jobban szemügyre vegye őket, mert szomszédai megjelenésében volt valami igen szokatlan. Mindegyikük óriási, széles karimájú kalapot viselt, vállukon barna vászon szatyorlógott, és mindegyiknél volt egy hosszú bot. Meg kezében párna, a joe könyv, a betében kosár, az émiében pedig papírtömb. Csendesen áthaladtak a kerten, ki a hátsó kapú, és elindultak felfelé a dombon, amely a ház és a folyó közt emelkedett. – Hát ez szép, mondhatom, – gondolta Lori. – Piknikezni indulnak, és nekem nem is szólnak. – Biztos nem csónakkal mennek, mert nincs náluk a kulcs, talán elfelejtették. – oda viszem nekik, aztán majd kiderül, mi a helyzet. Bár volt egy tucat kalapja, jó időbe telt, míg előbányászott egyet, aztán következett a vadászat a kulcs után, amely persze a zsebében lapult. Úgyhogy amikor átugrott a kerítésen, a lányok már árkombokron túljártak. Lori levágta az utat a csónakházhoz, és ott várta, hogy felbukkanjanak, de nem jött senki. Felment a dombra, hogy körbenézzen. Ennek egy részét fenyőliget borította, és a zöld folt közepéből más hang nem hallatszott, mint a fenyők suhogása vagy a tücskök álmosító csipelése. Ez aztán a festői kép gondolta Lori, amint a bokrok közül kikémlelt, és egyszeriben megnyúlott. Valóban elbűvölő látványban volt része. A lányok együtt ültek egy árnyas kis zugban. Körülöttük ugrándoztak a napsugarak és az árnyékok, az illatos szélfuvallatok fellebben a hajukat, és hűsítették kipirult arcukat, akár valamiféle erdei manók, akik mintha nem is idegenek, hanem régi barátok volnának. Meg a párnáján ült, figyelmesen varrogatott, s rózsaszín ruhájában, a füvőn, olyan friss és üde volt, mint egy rózsaszál. Bet a közeli egy egymás hegyén hátán heverő tobozok között válogatott, amelyekből mindenfélét készített. Émi páfrányokat rajzolt, Joe pedig kötött és közben felolvasott. A fiú arca elborult, miközben nézte őket, mert úgy érezte, nem mehet oda, hiszen nem hívták. Mégis ott toporgott, mert nyughatatlan természete nem kívánkozott haza, ahol csak unatkozott volna, míg ez az idilli társaság itt az erdőben felettébb vonzotta. Olyan mozdulatlanul állt, hogy egy mókus, aki elmerült a gyűjtögetésben, észre sem vette, s mellette szaladt le a törzsén. Aztán, ahogy megpillantotta, gyorsan visszaszaladt, és olyan fűsiketítőn szidalmazta, hogy bet felnézett, és meglátta a nyírfaágak mögül sóváran kukucskáló arcot. Bet bíztató mosolyjal odabiccentett. – Ide jöhetek? Vagy netán zavarok? – kedeszte Lori, miközben lassan előre lépett. Meg felvonta a szemöldökét, de Joe fenyegetően nézett nővérére, s gyorsan rávágta. – Persze, hogy jöhetsz! Szóltunk volna előbb, de azt gondoltuk, hogy ilyen lányos játékban úgy sem részt. Minden játékotokat szeretem, de ha meg nem akarja, hogy itt legyek, akkor inkább elmegyek. Nincs ellenne kifogásom, ha elfoglalod magad valamivel. Itt szabályellenes a semmit tevés, meg komolyan. Le vagyok kötelezve. Bármit megteszek, ha megengeditek, hogy maradjak egy kicsit. Mert otthon olyan unalmas, mint a szaharában. Varjak? Olvassak? Tobozgyűjtsek? Rajzoljak? Netán mindezt egyszerre? ne kiméljetek, Készen állok? Azzal boldog és alázatos arckifejezéssel leült. Fejez be ezt a történetet, míg én befejezem a harisnyám sarkát, mondta Joe, és átnyújtotta a könyvet. Igen, hölgyem, Hangzott a Jámbor válasz, majd neki kezdett mindent beleadva, hogy kifejezze háláját, amiért befogadták a Dolgos Kezek Gyülekezetébe. A történet nem volt hosszú, és amikor befejezte, bátorkodott feltenni néhány kérdést. Kérem, hölgyeim, szabadjon érdeklődnöm, hogy ez a felettébb hasznos és elbűvölő intézmény mostanában jött létre? Megmondjátok neki? kérdezte meg a testvéreit. Ki fog nevetni? szólt Émi figyelmeztetőn. Kit érdekel? vágta rá Joe. Szerintem neki tetszeni fog, tette hozzá Beth. Persze, hogy tetszeni fog, a szavamat adom, nem fogok nevetni, mondd el Joe, ne félj. Hogy tőled félnék? <gül> no, hát mi régen zarándok játékot játszottunk, és komolyan csináltuk télen, nyáron. Igen, tudom, mondta Lori, és bölcsen bólogatott. Ki mondta el neked? kérdezte Joe. A szellemek. Nem én voltam. Egyik este, amikor ti nem voltatok otthon, szerettem volna Lorit szórakoztatni valamivel, mert kicsit le volt hangolva. Tetszett neki, úgyhogy ne szígy érte Joe, mondta Beth alázatosan. Nem tudsz titkot tartani. Na mindegy, legalább most nem kell magyarázkodnunk. Kérlek, mondd tovább, mondta Lori, mivel Joe a munkájába merült, egy cseppnyit bosszúsnak tűnt. – No, és az új tervünkről nem beszélt neked? – Arról van szó, hogy megpróbáljuk hasznosan tölteni a szünidőt. Ezért mindegyikünk kitűzött magának valami feladatot, és azt meg szeretné valósítani. A vakációnak mindjárt vége, és nagyon boldogok vagyunk, hogy nem semmit tevéssel töltöttük. – Na igen, ezt én is láttam. Lori sajnálkozva gondolt vissza saját henye napjaira. Anya szereti, ha minél többet vagyunk szabad levegőn, úgyhogy idehozzuk a munkánkat, és jól érezzük magunkat. A móka kedvét ezekben a zsákokban hozzuk a holminkat. Ezeket az ócska kalapokat hordjuk, bottal mászunk fel a dombra, és zarándokot játszunk, mint régen. Ezt hívjuk a kies hegynek, mert messze ellátunk, és látjuk azt a vidéket, ahol egy napon majd élni szeretnénk. Joe előre mutatott, Lori pedig felült, hogy megszemléje, mert az erdőn keresztül át lehetett látni a széles kék folyóra, a túlparti mezőkre, és messze túl a hatalmas város körül az égigérő zöldellő hegyekre. A nap már alacsonyan állt, s az égbolt az őszi alkonyat pompájával ragyogott. Arany és lila felhők úztak a hegytető felett, és a rosdavörös fényben kimagasodtak az ezüstös fehér csúcsok, amelyek úgy csillogtak, mint a mennyei város légies tornyai. – De hisz ez gyönyörű! – szólt Lori halkan, – mert fogékony volt mindenfajta szépségre. – Gyakran ilyen! És szeretjük nézni, mert sohasem egyforma, de mindig fenséges, válaszolt Émi, s azt kívánta, bárcsak le tudná festeni. Joe arról a vidékről beszélt, ahol majd egyszer élni szeretnénk. Az igazi vidékről, disznókkal, csirkékkel, szénakaszálással. Szép lenne, de én azt szeretném, ha az a vidék ott fent lenne igazi, és valamikor oda is feljuthatnánk, mondta bet eltűnődve. Van még egy annál is szebb ország, ahova egyszer majd mind eljutunk egymás után, ha elég jók vagyunk, válaszolt kedves hangján meg. Olyan hosszúnak tűnik a várakozás, és olyan nehéznek. Én szeretnék azonnal elrepülni, mint azok a fecskék, és bemenni azon a gyönyörű kapún. Te jutsz bet, előbb vagy utóbb, ne siettestd, mondta Joe. Én vagyok az, akinek küzdenie és dolgoznia kell érte, és az is lehet, hogy soha nem fogok jutni. Majd én leszek a társad, ha ez némi vigaszt nyújt. Nekem is sokat kell utazgatnom, mielőtt megpillanthatom a ti menyei városotokat. Ha későn érkeznék, majd szólsz értem pár jó szót, ugye? Bet. A fiú arckifejezése megzavarta a kis barátnőjét, de azért vidáman, tiszta tekintetét a vonuló felhőkre függesve mondta, ha az ember igazán oda akar kerülni, és egész életében ezért dolgozik, akkor azt hiszem, mindenképpen bejut. Mert nem hiszem, hogy lakat lenne azon az ajtón, vagy őrök állnának a kapunál. Mindig úgy képzelem el, mint amilyen a képen, ahol a fényes angyalok kinyújtják a kezüket, hogy fogadják szegény keresztényt, aki kiemelkedik a folyóból. Nem lenne nagyszerű, ha az égre képzelt minden kastély való divá válna, és mi ott élhetnénk? kérdezte egy kis szünet után Joe. Én annyit képzeltem már oda, hogy nehéz lenne kiválasztani, melyik legyen az enyém mondta Lóri hasonfekve, és tobozokat haigálva az árulkodó mókusra. A kedvencedet kell kiválasztanod. Melyik az? Kérdeztem meg. Ha megmondom, melyik az, te is elmondod? Igen, ha a lányok is úgy akarják. Igen, igen, mondjad, Lori. Miután annyit láttam a világból, amennyit csak akartam, szeretnék letelepedni Németországban ahol annyi zenét hallgathatok, amennyit csak akarok. Én magam is híres zenész leszek, s az egész világ engem akar meghallgatni. Soha nem fog izgatni a pénz vagy az üzlet. Csak élvezem az életet, és azt csinálok, amit szeretek. Ez az én kedvenc kastélyom. A tiéd melyik? Meg. Margaretnek láthatóan kissé nehezére esett beszélni a magáéról. Egy kis fenyőággal legyezett az arca előtt, mintha láthatatlan szúnyogokat hessegetne el, majd lassan belefogott. Szeretnék egy gyönyörű házat, gazdagon berendezve, finom ételekkel, szép ruhákkal, mutatós bútorokkal és kedves emberekkel, meg egy rakás pénzzel. Én lennék a ház úrnője, és úgy vezetném, ahogy kedvem tartja. Lenne egy csomó szolgám, és soha nem kéne dolgoznom. Nagyon jól érezném magam, mert nem lennék tétlen. Sok jót tennék, és mindenki nagyon szeretne. És nem akarsz gazdát is ahhoz a kastélyhoz? kérdezte Lori kötekedve. Azt mondtam, hogy kedves emberek, ebből érthettek. Meg a cipőfűzőjével foglalatoskodott, így aztán senki sem láthatta az arcát, miközben beszélt. Miért nem mondod, hogy lesz majd egy elbűvölő, bölcs, jó férjed és tüneményes kisgyerekeid? Te is tudod, hogy anélkül nem lenne tökéletes a kastélyod. Vágott közben a maga szókimondó stílusában Joe, aki még nem dédelgetett romantikus álmokat. Sőt, eléggé meg is vetette őket, kivéve a könyvekben. Neked más sem lesz a kastélyodban, mint lovak, kalamárisok és regények, fortyant fel meg. Ahogy mondod, lesz egy istállóm, teli arab telivérrel, szobák, teli könyvel, meg csudakalamárisból fogok írni, és a könyveim olyan híresek lesznek, mint lori zene darabjai. Szeretnék valami csodálatosat teremteni, mielőtt elmegyek a kastélyomba. Valami hősieset vagy vagy nagyszerűt, amire emlékezni fognak, miután meghalok. Még nem tudom mit, de keresem, és egy napon még megleplek benneteket. Azt hiszem, könyveket fogok írni. Gazdag leszek és híres. Ez illene hozzám. Szóval ez a kedvenc álmom. Az enyém az, hogy otthon maradjak apával meg anyával, és segítsek a családról gondoskodni, mondta bet elégedetten. Semmi másra nem vágysz, kérdezte Lori. Amióta megvan a kis zongorám, tökéletesen elégedett vagyok. Csak azt kívánom, hogy mindannyian jók legyünk, és együtt legyünk, semmi mást. Nekem rengeteg kívánságom van, de a legkedvesebb az, hogy igazi művész legyek. Eljussak Rómába, szép képeket fessek, és én legyek a legjobb festő a világon. Ez volt Émi szerény álma. Nagyra vágyó banda vagyunk, nem de? Mindannyian, betett kivéve, gazdagok és híresek akarunk lenni, és minden tekintetben fantasztikusak. Kíváncsi vagyok, teljesül-e valamelyikünk kívánsága, mondta Lori füvet akár egy méla Nekem már megvan a kulcsom az égi kastélyomhoz, de hogy ki tudom-e az ajtót, az még a jövő zenéje, jegyezte meg Joe titokzatosan. Nekem is megvan a kulcsom az enyémhez, de nem engedik, hogy kipróbáljam. Hogy dőlne össze az egyetem, morogta Lori türelmetlen sóhajjal. Az enyém itt van, mutatta fel Émi a ceruzáját. Nekem nincsen, mondta bánatosan meg. De! Neked is van, rá Lori. Hol? Az arcod az. Eh, badarság, az nem segít. Csak várj és meglátod majd, hozni fog valamit, aminek örülsz, válaszolta a fiú, és kuncogott, hogy milyen kis titkok tudója ő. Meg a fenyőág mögött, de nem kérdezett semmit, csak átnézett a folyón ugyanolyan várakozó arckifejezéssel, mint amilyennel Mr. Brooke, amikor a lovak történetét mesélte. Találkozzunk tíz év múlva, és akkor meglátjuk, melyikünknek teljesült a kívánsága, vagy hogy mennyivel kerültünk hozzá közelebb, mint most vagyunk, mondta Joe, akinek mindig volt új terve. Te jó Isten, hány éves is leszek akkor? Huszonhét, jelentette ki meg, aki már most felnőttnek érezte magát, pedig épp csak betöltötte a tizenhetet. Én és Teddy, mi 26 leszünk, Bet 24, Émi meg 22. Micsoda tiszteletre méltó társaság. Remélem addigra már csináltam valamit, amire büszke lehetek, de amilyen lustakutya vagyok, tudod, Joe, attól tartok, el fogok kallódni. Kell neked valami motiváció? Anya azt mondja, ha azt megtalálod, akkor biztos, hogy egészen nagyszerű dolgokra leszel képes. Tényleg? Szavamra úgy lesz, csak kapjak rá esélyt. Elégedetnek kéne lennem, hogy nagyapa kedvére tehetek, és próbálok is, de annyira más vagyok, és így nagyon nehéz. Azt akarja, hogy én is kereskedő legyek Indiában, mint ő, de én inkább felkötöm magam, mint hogy az legyek. Utálom a teját, a sejmet, a fűszereket, meg a sok vacakot, amiket a hajóján szállít, és az enyémek lennének egy cseppet sem érdekelne, ha mind a tengerfenekén kötne ki. Érje be azzal, hogy elvégzem az egyetemet, és az én négy évemért cserébe nem kéne rám erőltetnie a kereskedést, de nem, ő elhatározta, hogy a nyomdokaiba kell lépnem ha csak nem szököm el, és csinálom, amihez kedvem van, mint ahogy apám tette. Ha valaki itt maradna az öreg úrral, már holnap nekivágnék. Lori izgatottan beszélt, és úgy tűnt, mint aki kész tettre váltani a fenyegetését, akár a legkisebb provokációra is, mivel nagyon gyorsan kezdett férfivá érni. Minden tunyasága ellenére hajtotta a fiatal, pesgővére, hogy nekivágjon a világnak, és hevesen tiltakozott a gyámkodás ellen. Azt tanácsolom neked, hogy vitorlázz el az egyik hajótokon, és addig ne gyere haza, amíg ki nem próbáltad magad, mondta Joe, akinek a képzeletét feltüzelte az ilyen vakmerő kaland, és teddi rosszaságai, ahogy magában nevezte őket, felkeltették az együttérzését. Nincs igazad, Joe. Nem szabad így beszélned. Lori, te pedig ne hallgass a rossz tanácsra. Neked, drága kisfiam, pontosan azt kell tenned, amit a nagyapád elvár tőled, mondta meg anyáskodva. Igyekezz jól teljesíteni az egyetemen, amennyire csak tőled telik. És ha látja, hogy próbálsz a kedvére tenni, biztos vagyok benne, hogy nem lesz veled se kemény, se igazságtalan. Ahogy te is mondtad, nincs rajtad kívül senkie. Ha a beleegyezése nélkül elmennél, soha nem bocsátanád meg magadnak. Ne légy rossz kedvű, vagy ingerült, hanem tedd a kötelességed, és meg lesz a jutalmad, ahogy a jó Mr. brooke is, akit tisztelnek és szeretnek. Mit tudsz róla? Keresztel Lóri a jó tanácsért hálásan, bár a kioktatás nem szívelte, s örült, hogy szokatlan kirohonása után el tudja magáról terelni a társalgást. Csak amit a nagyapád mesélt róla. Azt, hogy hogyan gondoskodott az édesanyjáról, amíg meg nem halt, meg hogy nem ment el külföldre, ahol nagyon jó házi tanítói állást kapott volna, mert nem akarta hagyni az anyját. Meg azt is, hogy gondoskodik arról az öregasszonyról, aki valamikor az édesanyját dajkálta, de nem beszél róla senkinek, és olyan nagy lelkű, türelmes és jó, amilyen csak lehet. Hát tényleg az az én drága öreg cimborám, mondta Lori elérzékenyülve, amint meg elhallgatott, aki kipírult arcából ítélve nagyon komolyan gondolta az elmondottakat. Ez nagyapára páraval, hogy kiderít róla mindent, anélkül, hogy szólna róla brooke -nak. Másoknak viszont elmondja minden jóságát, jó tulajdonságát, hogy a szívükbe zárják. Brooke nem is értette, miért olyan kedves hozzá édesanyátok, hogy áthívja velem együtt, és lenyűgöző kedvességgel bánik vele, ami persze egyébként is a sajátja. Brooke azt gondolta, hogy a mamátok egyszerűen csak tökéletes, és napokon keresztül róla áradozott. Aztán meg rólad, meg! Egész nekihebülten. Ha teljesül a vágyam, meglátjátok, mit fogok én tenni brúkkért. Kezd el már most azzal, hogy nem keseríted az életét, mondta meg kisé csípősen. Honnan veszed, hogy keserítem? Mindig látom az arcán, amikor elmegy. Ha jó voltál, elégedetnek tűnik, és szaporán lépked. De ha szekáltad, Borúsan és lassan ballag, mint aki szeretne visszafordulni és javítani a munkáján. Hát ez jó. Szóval bruk arcáról tartott számon az én jó és rossz jegyeimet. Azt látom, amikor biccent és felmosolyog, ahogy elmegy az ablakotok alatt, de azt nem tudtam, hogy távírót is felszereltetek. Jaj, dehogy, ne légy dühös, és az Istenért nem mondja el neki egy árva szót sem ebből. Csak azért mondom, hogy lásd, fontos nekem, hogyan haladsz. És ami itt elhangzik, az szigorúan bizalmas, ugye tudod, kiáltott fel meg, akit nagyon megrémisztett a gondolat, hogy meggondolatlan szavainak micsoda következményei lehetnek. Nem szoktam plegykálkodni, válaszolt Lori fensőbséges arccal, ahogy Joe szokta csúfolni, ha néha néha felöltötte ezt az arc kifejezést. De ha brúk a barométer, vigyáznom kell, hogy jó időt jelezzen. Kérlek, ne bántódj meg! Nem akartam prédikálni, vagy plegykálkodni, vagy csületlenségeket fecsegni. Csak azt gondoltam, hogy Joe azt erősíti benned, amit később megbánnál. Olyan kedves vagy hozzánk, és olyan vagy nekünk, mint a fivérünk. Ezért hát mondjuk, amit gondolunk. Bocsáss meg, kérlek, csak jó szándékból mondtam. Azzal meg oda kezét, egyszerre gyengéd és félénk mozdulattal. Lori már szégyelte pillanatnyi sértődötségét, és megszorította a kedves kis kezet, majd őszintén így szólt. Én kérek bocsánatot. Mérges vagyok, és egész nap rossz hangulatban voltam. Szeretem, ha elmondjátok a hibáimat, és testvérként kezeltek, úgyhogy ne törődjetek vele, ha néha harapós vagyok. De azért nagyon köszönöm. Hogy mutassa, mennyire nem bántódott meg, rendkívül igyekezett a lányok kedvébe járni. Megnek pamutat gombojított, verset olvasott fel, hogy Zsónak örömet szerezzen, Betnek tobozokat rázott le a fáról, Éminek meg segített a páfrányokkal. Így bizonyította, hogy felvételre méltó a dolgos kezek gyülekezetébe. Éppen élénken társalogtak a teknősök családi szokásairól, e szeretnivaló állatok időközben feltotyogtak a folyóról. Amikor a távolban megszólalt a harang, hogy figyelmeztesse őket, Hana már félretette állni a teját, és még épp időben vannak, hogy hazaérjenek vacsorára. Jöhetek máskor is, kérdezte Lori. Igen, ha jó leszel, és tartod magad ahhoz, amit a könyv tanít. mondta meg, mosolyogva. Mm, megpróbálom. Akkor jöhetsz, és én majd megtanítalak kötni. Most éppen nagy kereslet van zoknikra, tette hozzá Joe, és meglóbált a művét, mint valami kék gyapjú lobogót, mielőtt elváltak a kapunál. Aznap este, amikor bet. Mr. lawrence játszott, Lori, aki a függöny mögött állt, és onnan hallgatta az egyszerű dallamot, amely mindig megnyugtatta a háborgó lelkét. Elnézte az öreg urat, aki őszfejét a kezére hajtotta, és halott unokájára gondolt, akit annyira szeretett. Lori pedig a délutáni beszélgetésre gondolva, nagy örömmel határozta el. Nem kergetem a kastélyomat. Itt maradok a drága öreg úrral, amíg szüksége van rám, hiszen csak én maradtam neki.